В леве купаюся. Ну, все-таки зашибись. В дружини дало таку дівку. Білявка з сідницями, цицьками, ротом, очима. Суцільні заздрощі, а не дівка. Ну, що й казати. Вільне життя. Замкнувся у ванні, дрочу собі. Ніяка сука не заважає. А той питає з непоняткою повною в голосі. Слухай, якщо в тебе така гарна дружина то чого ж ти її не нахиляєш і не трахаєш?» А йому це відповідає. «Нахиляти? Трахати? Дружину? За що? Вона ж зі столу не тирить, ніколи мене не закладає». Я гекнув. За це мене було радісно вдарено по плечі. А, бачу ти повністю наша людина. Прорвемося!» Спільні позиції вироблялися з карколомною швидкістю. У кишені крісла, яке я періодично штурхав ногами і щоразу незадоволена пика вусатого дядька поверталася до мене з претензіями, я знайшов, так, московський комсомолець. Чудово! Розгорнув. Цікава стаття про скінхедів лисих молодиків, котрі ненавидять грузинів, арабів, фанів Київського Динамо і, я так думаю, несхвально ставляться до негрів. Як побачать, відразу лупцюють ногами і пики у кров. Тільки так. І в мене з'являється мрія. Я уявляю собі, як я чаклун під час футбольного матчу «Спартак-Москва-Динамо-Київ» у центр стадіону обережно ставлю Валерія Леонідовича, завчасно перетворивши його на вузькоокого негра і одягнувши у вишиванку та чалму зеленого кольору з півмісяцем по центру. Цинкову труну з його тілом я б забрав особисто. Варто зауважити, що в Жоржа Юрійовича була цікава звичка. Мабуть, він думав, що я недочуваю, тому що постійно, звертаючись до мене, смикав за рукав мого білого костюма і в такий спосіб підтягував мене ближче до себе. Людина небаченої сили, щоб отак мене підтягувати. Я теж маю солідну вагу та зріст. Після цих його смикань я постав у всій красі перед російськими прикордонниками. Правий рукав мого костюма виглядав так, наче всю ніч на ньому кублилися собаки з брудними лапами. Або нагадував зім'яту серветку, яку залишили на столику в ресторації, заляпану кетчупом, прикрашену плямами від олії та чорнила. Зустрічав нас працівник української амбасади Петрусь. Величезний такий лобуряка зі скоювдженим волоссям світлого русявого кольору. У Петруся були трохи витришкуваті від природи блакитні очі. А ще він був заїкою. «А що це у вас у пакунках?» – запитав Петрусь Жоржа Юрійовича. «Та таке», – весело відповів той я знав, що ніяких валіз чи багажу в Жоржа не було. Окрім цих двох пакетів, які були набиті пляшками ірландського віскі та блоками цигарок Мальбора, придбаними у франкфуртському Дюті Фрі. Коли ми вичавилися з машини, я з задоволенням помітив, що цього разу сидів біля Жоржа з іншого боку. Тому лівий рукав мого піджака виглядав так само, як правий. Наче їх корови пожували Жовані брудні рукава – модна деталь костюма Радник посла, який чекав на нас, зміряв очима і промовив То це ви? Ого, зрозуміло О боже Так-так Ну, добрий вечір Спочатку нас оселили в готелі при амбасаді. Радник посла дуже переймався переговорами, але Жорж Юрійович швидко його вгабував своїм оптимістичним «Прорвемося! Гегик!» Жоржу хотілося вірити, бо він був світлою постаттю. Але радник посла за своє життя набачився таких світлих постатей і, судячи з виразу його обличчя, Заборонив собі вірити в будь-що і будь-кому. Тим більше таким файним пацанам, якими були ми з Жоржем. Утім, це саме життя довірило радникові посла таємницю того, що все якось та буде. Головне – не намагатися все влазити. Тому він обмежився легким зауваженням, кинутим у мій бік. Тут, до речі, є праски. Ну, звісно, якщо вам потрібно. Попередив, що за годину буде вечеря. І пішов собі. вечеря відбудеться за будь-якої погоди, жбурнув у спину радника Жорж. Радник здригнувся. Вечеря тішила різноманітністю. Горілка, ром, коньяк, вино – пиво після горілки та лікер до кави. Це питво. А от їжі було замало. Сирідками виглядали худесенькі шпроти на сухих хлібцях. Сумно на тих самих канапках застигла ікра, об яку можна було поранити язика. Так довго вона на нас чекала. Зелень була втомлена надзвичайно спекотним московським літом 2002 року. Сморід торфяних боліт, що линув із відкритої квартирки, нагадував про сера Генрі, інспектора Лейстрета, Шерлока Холмса та друга його лікаря Ватсона, бідолашного снуппі.